16. Korszakov egy órát adott az embereinek, hogy megmelegedjenek és jól lakjanak, és most a nagy szobában hevertek szanaszét, zokniaik a tűzhely előtt száradtak, kabátjaikat a padlóra teregették. Vika hanyat feküdt a lószőr szófán, a falra szögezett kőszáli kecskefej alatt, lába bokában keresztbe téve, ujjai a mellére helyezett nyúszőr sapkájával játszadoztak.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 Egyelőre nem megyünk vissza Pityerbe. Novoje koskinóban van dolgunk.